Бутім би то, до каплиці. Принаймне біля стіни стояв вузький стільчик, начебто престол у вівтарі, а над їм образ Богоматері, що о всі сливе стерся й полупався. Невеличка срібна лямпа михтіла перед тим образом, ледві-неледві освічучи його. Нахилившись, узяла татарка отой каганчик, мідяний, на тоненькій та височенькій ніжці з кліщиками, копирсточкою та й гасником, що висіли округи каганця на ланцюжках, та й засвітила його з лямпи. Світу прибільшилось. Пішли вони поруч. То їх освіти дуже, то знов прикричорно затінить. Навроду, Прихорошили це лицареве, як то кажуть, молоде та зелене, дуже відходило від знівоченого, збляклого виду, що Андрію можна було б розігнутись. Пильно розледжував він ту печеру, так само як і в київських печерах, видно було улоговини в стінах, подекуди труни стояли, часом траплялося й просто чоловічі кістки, що змовх кости. М'які стали, їх порохніли. Либоню були богові преподобники, що, отбігаючи світових спокусів, оманами і усякої сквапної речі гріховної, приподоблювалися собі у затишку. Сировість місцям була дуже велика. Часом припадало бристи калюжею. Не раз Андрій, йдучи печерою, мусив перечасувати, поки одише татарка, бо вона й так рознемощила, що втома раз на раз валяла ню з ні. Шматок хліба невеличкий, що з'їла вона, задав тільки болю її животові, що за кільканадцять днів, одвикши від їжі, та й мусила вона кількоро хвилин на одному місці стояти. Нарешті забачили вони невеличкі залізні дверці. «Дійшли, славити Богу!» – промовила татарка, ледве чутно та й зняла руку, щоб постукати, але ж не здужала. Натомість Андрій стукнув дуже у двері, пішов гук, давши на догад, що по той бік дверей було дуже просторо. Далі гуго -то та той знов поінчав. Набіг либон на стелю з високим склапінням. Хвилин зо дві згодя брязної ключі, начебто хтось сходив по сходах. Як оти дверці одімкнено, і чинець, стоячи на сходах з ключем та світлом у руці, впустив їх туди. Силеміць спинило Андрія, як побачив чинця кателика. Бо й гетто настирились тій чинці козакам, і вони лютіші були б до їх, аніж до жидів. Теж чинець не поступився, зуздрівши запорожця, але ж татарка, що шипнула чінцеві, і він гамувався. Він присвітив їм, замкнув двері та й повів їх угору по сходах, і ось Опинились вони у чернечій церкві з високим та сумним склепінням. Біля одного вівтаря, позастановлюваного високими свічниками та свічками, стояв навколішки Ксьонз, нишком собі молячись. Обіч його обома сторонами також навколішки стояли два клирущанини, молоді, у вишневих мантіях та плетених станках з кадилому руці. Ксьон зблагав Бога явити свою силу чудовною, зарятувати гард від обляглих його ворогів, надати сили й терпіння знеміглим людям, відігнати перелесника диявола, що навчає нарікання і насилає боязкий дитячий плач від злигоднів світових. Скількоро жінок, як поторочі, стояло навколюшки. Спершись і овсі припавши з неміглими головами до спинок кріселкам та лавам темним. Перед їх стоячим кільканадцятеро чоловіків, притилившися до стовпів, що на їх злягало побічне склепіння, стояло журнося мавши навколюшки. Якось у вівтарне вікно з хварбового скла лиснула червона зоря. Та й упав від його додолу жовтий, блакитний і іншого кольору, кружалками світ.